Нарешті Георгій Аветисович підійшов до Валентини, яка вже майже дрімала в куточку зали, спостерігаючи, як стікають крапельки із дьоба, вирізаного із льоду, кришталевого лебедя, що прикрашав стіл, водночас слугуючи суто венеціанським середньовічним кондиціонером. Крапельки падали одна по одній, немов нагадуючи про те, що нічого вічного немає у світі, повному тривог і тривоги також невічні. Свято закінчилося. Так завжди буває. Готуєшся, витрачаєш силу, силенну грошей, фантазії, зусиль, а за кілька годин усіх твоїх фантазій починають стікати з носа крапельки води. Валя чекала не просто машини, якою її відвезуть додому. Вона готувалася до розмови із Георгієм Авдисовичем. Хотіла повернути йому браслет. Пояснити, вибачитись. Принаймні, так планувала вона зранку. Повернути, пояснити, вибачитись. І все знову піде звичним спокійним шляхом. Браслет вже не сяяв. Тихо відлунював якимось внутрішнім, глибинним, потаємним світлом. Його зовсім не хотілося знімати, віддавати. Цей віночок із квітів зріднився із нею, грів і обіцяв. Ну, от і я, зітхнув із полегшенням, провівши, а практично завантаживши в таксі останню пару гостей, які так самовіддано дегустували вишукані напої, що наприкінці мало тямали, хто вони такі, і хто з них, чоловік чи жінка, більше набрався. Непроста робота, чесно кажучи, не заздрює директору. Я теж. Валя не стрималась і позіхнула. Все, кінець кіна, їдемо додому. Рішуче підвівся Жора. В машині він розмовляв про своє. Так натхненно і відверто, що Валі просто ніколи було втикнутись зі своєю заздалегідь приготованою промовою. Мовляв, заберіть свого браслета, пане. Мерс зупинився біля під'їзду. І аж тоді Валентина спробувала розпочати мову про занадто дорогий для першого разу подарунок. «Ви хочете мене образити? То так і скажіть!» В голосі Жори вчувалось щось таке, Валя не змогла розібрати до пуття, що саме. Та вирішила більше ніколи не розпочинати розмову на цю тему. Нехай собі розбалакує про що завгодно, про самотніх вовків, про важку роботу, про своє минуле і плани на майбутнє – «Та нехай ніколи більше не вимовляю цього, то так і скажіть». «Вас провести, Валю?» – зібрався вийти з машини Жура. «Ні, не потрібно. До ліфта дістанусь сама. А ліфт?» «Боїтеся, що ліфт мене не витримає?» «Правильно!» – сумно глянув на свої величезні ручиська Георгій Аветисович. Валентина вибігла з машини, почула за плечима звук двигуна і повна враженнями навіть не замислилась над тим, Чому двері під'їзду, які ніхто ніколи не зачиняв, так того відчиняються? Знайомий голос, знайомий запах, знайомий кулак просто в обличчя. Дорога в минуле. Це все вже колись було не щось подібне, а таке самісіньке, дежавю де А ще кажуть, що історія розвивається по спіралі Ні, дітька, не по спіралі По колу Кружляє собі колом, кружечком, кулком І навіть не занадто великого радіусу Така, мабуть, її доля З іншими жінками такого не трапляється ніколи А з нею щоразу Знову сенсі на обличчі Знову вирваний клапоть волосся Знову розбита губа Нормально все так, як могла відбуватися з нею, з Валентиною. Хотілося плакати. Нічого не змінилось за всі ці роки. Вона – жінка, яку б'ють. Ранкова ванна з надмірною дозою запашної рідини, з ефектом ароматерапії. Кава, шоколадка з добрячою порцією цілих лісових горіхів нічого не змінили. До неї повернулося відчуття власної вразливості, незахищеності, непотрібності, яке змусило тоді в часи тупої закоханості у Стаса вибирати –